Epistola lui Pavel către Galatei. Capitolul 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest diacreu creu, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce va a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșină sau un înger din cer,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 și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuplățit de o râvne nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pânte cele mai chimele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Kifa, și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la fața bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, Cel ce ne prigonea odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să-l nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.